Loptom u mikrofon. A tako obično bude kada pređemo u granicu od 0 kad 0, 0, 0 uđemo u novi radni tidan. Obično je vrijeme za početak naše emisije Loptom u mikrofon. Kao i uvijek, krećemo sa nogometom ovog vikenda. Nogometaši Rijeke na Rujevici su dočekali za zaprešički Inter i nisu uspjeli prekinuti niz od četiri uzastopna porazanost. uspeli su prekinuti taj niz, ali nisu uspjeli doći do pobjede. Odigrali su nerešeno 0-0 i tako produžili niz bez pobjede u prvenstvu na čak pet utahmica, čime je Rijeka današnjim rezultatima drugih klubova pala na četvrto mjesto u prvenstvu. Nešto što se baš ne pamti za njih nekoliko godina. Ali evo ćućemo što je jaških rekao nakon te utakmice. Pa evo, još jedna utakmica gdje se nam ona silna želja, pritisak, posjet, prekidi, nije dala rezultata i normalno da smo izuzetno razočarani svime i to, ali mi moramo tražiti dalje put, mi moramo dalje raditi. Kako da se neka negativna karma nadvila nad nas, ali rekao sam silna želja i pritisak i sve, ne plodom, nemamo taj miran zadnji pas, nemamo tu agresiju u 16 metara i ništa. I sad taj posjet i sve na kraju sigurno da 0-0 nas ne može zadovoljiti. Da, ne može baš nikoga zadovoljiti tih 0-0, osim naravno zapršički Inter koji su uzeli veliki, veliki bod, bili već u četvrtak u u petom kolu Europa lige gostuju kod Aeka u Ateni, a idućeg vikenda, odnosno u nedjelju će u prvenstvu gostovati kod balije. Prelazimo na rukomet, rukometaši zameta, poraženi su na gostovanju kod Spačve u Vinkovcima sa 22.17, čime su zamećani ostali na posljednjem mjestu sa samo 4 osvojena boda, a u idućem kolu zamet će doma ugostiti Karlovac. Nešto bolje vijesti stižu sa Mavrinaca, Košarkaši Škrljeva u sedmom kolu premier lige. Došli su do uvjerljive pobjede protiv Zagreba, slavili su sa 111, 73, 38 razlike, najuvjerljivija pobjeda Škrljeva ove sezone i trenutni omer od 4 pobjede i 3 poraza. Potest jedna ide nam u teniske vode. Pripada bugarskom tenisaču Grigoru Dimitrovu koji je pobjedom protiv Davida Goffana osvojio ATP Masters finale u Londonu. Dimitrov je u finalu slavio sa 21 u setovima te će sutra prvi puta u karijeri biti treći tenisa svijeta. Potest jedna. Eto, time lagano dolazimo do kraja večerašnje emisije glazbeni, jurnik, tonski realizator koji je omogućio ove, ove tonove i sve ove muzikice koje se ču liza, bio je Ivan Banović, u studiju sama Ivan Ribarić i naravno slušamo se kao i uvijek idući nedeljde. Ćao! Loptom u mikrofon.